яка не так уже й давно гнула і ламала якогось там костю Кацапчука. На Далекому Сході майже третина життя пролетіла як одна мить. І треба зауважити, що жилось непогано. А потім взагалі почався клондайк. Розквітли цеховики, браконьерські сейнери, хвилі різали, японські автомобілі на поромах припливали. І раптом, наче несправний механізм, Заскреготіло, завищало одночасно, а все тому, що помер Володимир Іванович, і ніби скриня Пандори відкрилась настали важкі часи. Потяглася низка непорозумінь, з під ніг земля щезала. Від морозки ракетири спортсмени почали нещадно трущити дотепер непохитні, міцно склепані злодійські устої підвалини. Перебудова забуяла. Згадувати цікаво і сумно, але спробуй усе це втілити в балетристику. Рудольф Карлович відкинувся в кріслі і проплющив очі. Його пам'ять зробила примхливий зигзаг. Може Америку теж пом'янути незлим тихим словом? Та й колоритними масками зобразити славного себе на її лощеному бездушному тілі. Лещинський вхідливо посміхнувся. «Ох, Америка, Америка!» Відрізок життя бурхливий, незрозумілий і часто трагічний. Промури та й годі. І таксистом працював, і офіціантом, і коробки з картону виготовляв, а рутина, мура, фігня. Поткнувся було кілька афер провернути, але де там всі інші зайняті. Своя мафія як механізм працює. Одразу чужаку ніс прищемили, та й поліція ого го. -го на той час росіян там було раз-два і всі. Та й ці з більшого балерани, художники, письменники. Народ кволий і до злочинів непридатний. А клеїти все життя картонні коробки чи підстригати газони волелюбному Майклу Руцьку Енд Кості Кацапчу не було ніякісенького інтересу. Та ось одного разу негри побили його по-звірячому. За те, що завів Шури з однією гарненькою поеторі канкою. Глибокої ночі очумався і пополз, залишаючи кривавий слід. Остаточно знасилився із непритомнів на якихось гранітних схилах і, можливо, здох би там, як собака, коли б не велике везіння. Сходинки, виявляється, вели до православної церкви. А в ній, наче добрий ангел, правив панотець отець Серафим. Мав він широку славянську душу, богатирську поставу і ходив у е, ризі з великим хрестом на грудях. Він і виходив з прихожаними емігрантами співвітчизника, який не звідки взявся. Чудесна зустріч з отцем Серафимом – єдина світла смога за часів перебування в цитаделі світової демократії. Дивним чином Костя Микола відчув у панецеві Серафимі споріднену душу, що ніяк не можна було пояснити лише людською привабливістю і праведністю батюшки. Але якось до цих чеснот додалася несподівано з'ясована у випадковій розмові інформація. Настоятель скромної православної церкви виявився із репресованих. На запитання, чому в його житті так багато зображень кораблів, до того ж явно несучасних, він відповів. «Бачите, я трохи вивчив цю тему». Якщо ви помітили все це радянські кораблі, вони слугували лавучими в'язницями, і багато в них стали баратськими могилами. І з однієї такої могили, слава Всевишньому, мені пощастило вирватися. Як тільки отець Серафін пом'янув легендарного Красіна і гнівно відзначив, скільки народу загинуло під час славної епопеї, так характеризували цю бойню газети, Костянтин незбагненним чином згадав розповідь Володимира Івановича Васильченка про льодову пригоду стар Меха Одинцова, з котрим він відчайдушно втік з тюрми в'язниці поблизу Архангельська. Кацапчук попутно пережив свою втечу з табору. Шпигнула думка – все моє життя – це втеча, все біжу, біжу, а від кого і куди. Він потер скроні і з волі повернув себе до дійсності. А це правда, що за Красяним ішов слідом корабель-привид. Здивував він батюшку запитанням. Нічого собі привити, емоційно відреагував батюшка. Це було вантажно-пасажирське судно Ніжин, а в ньому дві тисячі знедолених везли на Чокотку під конвоєм ретельно відібраних співробітників НКВС. Так, так, Ніжин. чітко пригадав ласкаву назву Костянтин. А ви часом не знали такого Стармеха Оденцова? Якого Оденцова? собі перепитав отець Серафім. «Ну як же, він був стар мехом на Ніжині!» «Річ в тому, голубе, що ми були в трюмі, а він, певно ж, на палубі. Ми були в трюмі, а він був тюремником, так що я особисто не знав нікого, хто перебував по той бік корабельної перебірки. Але ж як вам вдалося врятуватися? В людях? Ви справді хочете знати цю історію?» – здивувався отець Серафим. «Десь Бог, коли-небудь про це вийде моя книжка». Карасін вирушив у плавання в грудні 1933 року. Весмурбанськ у світлі прожекторів із промовами, оркестрами і фейерверками провожав його в путь. І водночас від іншої безвідної пристані тихо-непомітно відійшло друге судно. Уже у відкритому морі кораблі зустрілись і разом попрямували на схід. Про існування ніжа назнало тільки високе партійне керівництво країни та екіпаж Карасіна. Всім іншим було передано офіційне повідомлення – Наукове судно «Красін» уперше в історії освоєння Північного Людовитого океану торує торговий шлях навколо материка із Мурманська до Владивостока. Щиро кажучи, Костя Кацапчук навіть професійну версію цієї героїчної епопеї мав вельми примарне уявлення, тому слухав з неприхованим інтересом. Тим паче, в якоїсь певної миті йому навіть почало здаватися, що з цією людиною він є баландо у миски. Але життя в селі – гнилупці, перебування в таборі, навчання в ФЗУ, служба в армії – все це, по суті, складові частини конкретного життя –